Jojuki. Slava tebe, Gospode, slava evna. O zum, reče Gospod priču ovu. Carstvo nebesko je kao čovek car, koji načini svadbu synu svom i posluge sluge svoje do da zvonice na svadbu i nek te duše doći opet posluge drugue sluge govoreći kažete zvonica nam evo sam obiet svoj ugotovio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 I pobiše, i kada to čucar onaj razgnjevi se i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim, svadba je gotova, а званице не бјеху достојне. Идите дакле на раскршћа, и кога год нађете, позовите на свадбу. И изишавши на путеве, слуги они собраше све које нађоше и зле и I napuni se svadbę na dvora na gostiju, A цар uszaszy da widdi goste, ugleda on, g je čłowieka neobučena u svadbeno ruchom. I reczemu prijateju kakosi šo a mom.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 I škrgut zubam, jer su mnogi zvani, a je malo izabrani. U vrijeme ono dođe Isus u nazaret, Gdje biše odgajen, i uđe po običaju svome U dan subotniju sinagogu, I ustade da čita i da duše mu knjigu proroka Isaije I otvoriši knjigu nađe mjesto gdje biše napisano Duh gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovjestim Poslame da isjelim skrušene u srcu, da propovjedim zarobljenima, da će biti pušteni i slijepima, da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovjedam prijatnu godinu gospodnju.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 I dywlechu se rieczy ma brago do ty koje izłażachu I iz usto Niego и сестры слугу господnji. Еvo слугу Vevi koga цар oji poziva na свадбу свога Jerodного сина. Аta су sveštanici braćo i сестрe.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 Jedni je oče očeo nuda, drugi je onuda, Jedni vole ovako, drugi vole onako. Osuđujemo jedni druge, nadgornjavamo se, guramo se, protivimo se. Nerede pravimo, braćo i sestre. Zločinimo i smrtni grijeh na sebe i na svoje potomstvo navlačimo.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 Ovi na na srcu, na dušu. Imaju mnogo opasnijih oružje. Jero ime Bože je pozivajte na satanski pij. Trpe za raskognička, trpe za jeretička, trpe za sektaška. Pritom mislimo na sve one sekte koje ne bi mogli da, da nabrojimo do zalaska sunca.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 I najgoriji oblik neposlušanja jeste onaj koji se projavlji u duhovnim sverama, upravo kroz raskole, jeresi i bolesnu i plitku, sektašku i kvazi-religijsku svijest, kako se god ona oblačila i presvlačila. A u crkvi pravoslavnoj, braćo i sestre, do dana današnje,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 rvanju pet i deset godina rvanje svaka nedelja opet rvanje pa priprema za narednu liturgiju hoću vi li moći hoću ih izdržati hoću i uopšte otići i naravno da je teško samom čovjeku da se izbori sa tom tajnom sa tim visinama je se lako popeti na njih braćo i sestre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 Da je svadba carevoga sina, braće i sestre, sadržana i projavljena u tajni nad tajnama, a to je tajna obapločenja Božije. Sin Božiji postao čovjek. Vjenčala se, pazite, kad vjenčavamo mlade, mi sjedinjujemo u tajni braka.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 Ne može majka sa djecom, ni djeca sa roditeljima, ni muž sa ženom. Tako duboko i prisno da opšti kao što to može duša sa ženikom Hristom, sinom očevi. To nam se, braću i se sve nudi u svetoj liturgiji. Nemojte je posmatrati, nemojte ni da pokušate da je doživite izvan toga.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 Onda opet da tražimo od ženika Da nas iscijeli Da bismo mogli još malo da živimo Kad džavoli počnu da šeteju po glavi Po volji, kroz volju do srca Onda da dolazimo Da tražimo ženika da nas oslobodi toga E braćo i sestre Neće moći tako Otac hoćeš sine da ženi ne interesuje njega tvoja mašta, tvoje fantazije on je došao ako hoćeš a poziva te pozvan si, da dođeš da te vjenča sa sinom priđi mu srcem dušom umom, volom poslušaj ga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 ...i da tušira vodicama po parohijama. Nego da poziva na svadbu ako ko oće. A da ostavi mogućnost da domaćin kaže da ne može jer ima posao. Nega čeka sastanak poslovno putovanje. Da mora da zida u nedelju. Da ima ženu i džecu, da ima pet jarmova vogova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 Pogledaj smradne i krvlju natopljene odežde smrtnih grehova, bluda, preljube, pohlepe, srebroljublja, gordosti, gnjeva, zlopamćenja, osuđivanja, laži, kleveta i drugih bezbojnih grehova i strasti.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 Uzmite, jedite. Šta? Vrhunske specialitete. Prah na prah. Ne, braću i sestre. Uzmite, jedite ovo tijelo moje, krv moje. Uzmite svetinju i будете sveti. Eto, to je, braću i sestre, negdje suština naše pravoslavne crkve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 u drońke страsti i grehova jer ne pokajani, neće ući u царstvo nebezko, ne ispojeđeni brać i sesta. Nee gleda царstva nebezko. Zato pošto smo se mnogo nagrijšili posvije svetove krštenja, a evo svadba traje vrata su otvorena. Potrudimo se, ne gumo vrijeme, dragocijjeno vrijeme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 koja se raduje kad god se neka duša veže sa sinom njegovim, da zajedno se sve tim angelima, braćo i sestre, koji se raduju kad god se neka duša pokaje i vjenča sa sinom Boga njihovom i postoje obožena. Sva nebesa trepere od radosti, braćo i sestre. Pa i naša duša